מזמור קכ"ג שיר המעלות אליך נשאתי את עיני, היושבי בשמיים. הנך עיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה. כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו. חוננו, אדוני, חוננו, כי רב שבענו בוז. רבת שבעה לנפשנו, הלעג, השאננים, הבוז לגאיונים.